5.2 Ràdio La Municipal de Terrassa Terrassa, una mirada al passat de Terrassa Bona tarda i benvinguts a Terrassa, el nou programa de la 9.5.2 Ràdio, amb el que durant mitja horeta us acompanyarem a fer una mirada al passat de la nostra ciutat, a la història de Terrassa. Rebeu una cordial salutació de l'equip que ho farà possible, des del control Jordi Rueda. Al meu costat, Núria Ventura. Núria, bona tarda. Hola, bona tarda. I qui us parla, Albert Prieto. Avui farem un viatge fins a la terrassa del segle XIX. Serà un viatge en tren perquè us acostarem la història d'aquest mitjà de transport essencial per a la ciutat. Avui és 16 de setembre de 2010 i primer de tot repassem les efemèrides de Garenques de la setmana. Comencem! 15 de setembre de 1622. Es fa una crida oferint 10 lliures a la persona que descobreixi qui ha posat uns pesquins difamatoris a la plaça pública. 17 de setembre de 1817. El cap de l'estat major ordena al batlle de la vila que prepari un allotjament per a un regiment de cavalleria compost d'un coronel, 3 comandants, 8 capatassos, 24 subalterns, 20 sergents i 400 dragons muntats d'Almansa. 18 de setembre de 1821. A causa de l'epidèmia de febre groga que hi ha a Barcelona i que es comença a propagar, són instal·lades unes barraques per passar la quarantena a Can Mori de les aimarigues i el Roc Blanc. 18 de setembre de 1843. L'Ajuntament de Terrassa es reuneix per decidir si ha de secundar un pronunciament que hi ha hagut a Barcelona. Després de molta discussió, s'acorda no fer res de moment, però es reforçaran les muralles i es posarà vigilància dia i nit a la Torre del Palau. 15 de setembre de 1897. En el vapor Montset s'instal·la la fàbrica de tovalloles russes Escursell i Montaner, després Montaner Font. És una de les primeres fàbriques d'aquest tipus a Catalunya. 17 de setembre de 1899. Se celebra al Teatre Principal una assemblea de les cambres de comerç de Terrassa, Saragossa, Valladolid, València i altres entitats amb motiu de la pujada de pressupostos que el govern du a terme després del desastre de Cuba i amb el qual les cambres de comerç surten perjudicades. 16 de setembre de 1901. Queden establertes les escoles pies a l'antic edifici del Reial Col·legi Terrassenc. 18 de setembre de 1912. S’inagura el Teatre del el Teatre del Recreu, amb la representació de l’òpera Ada. La construcció de l’edifici ha estat a càrrec de l’arquitecte Domènec Boada i la societat que decidí construir-lo la integren Pere Ferran, Joan Pagès i Ramon Valls. Fa més de 150 anys va tenir lloc a Terrassa un fet que va marcar per sempre una vila de només 8.500 habitants. Estem parlant ni més ni menys que de l'arribada del cavall de ferro, el ferrocarril. Com deia Víctor Balaguer en el seu llibre Guia de Barcelona-Terrassa por el ferrocarril, publicat l'any 1858, temps enrere, i compte, que el dir temps enrere em refereixo al 1854 o 1855, es podia anar perfectament de Barcelona a Terrassa de la següent manera. La nit abans del dia que s'havia de fer el viatge, havies d'anar a dormir ben d'hora per llevar-te a les 3 o les 4 a la matinada. A aquesta hora, més o menys, ocupava el seu lloc un cotxe a on sí que havien 10 seients i entraven 15 persones, a més d'algun bailet i d'algun gos. I després d'haver fet el desdejuni de mala manera a Sant Andreu i haver esmorzat molt pitjor al Ripollet, podia haver-hi l'esperança d'arribar gairebé a l'hora de dinar a Terrassa. Tot i arribat prensat, baldat i angoixat, no hi cabies en tu mateix de davant la satisfacció d'haver sabut arrossegar. Amb ànim sereia heroïcament els contratemps del viatge, la pol sufocant del camí, l'exposició a les topades, els freqüents malpassos i els perills en els rius que el cotxe havia de travessar, fiant només en Déu i en la seva bona estrella. Avui, gràcies als camins de ferro, és ser oficient amb una hora per anar a Terrassa i una altra per tornar-ne, el nostre principal avantatge consisteix en que podem anar i tornar tranquils. Descansats, En vestit de baix i si així esdevé, sense que cap taca de pols hagi entarbolit el serol de les nostres botes. Quina magnífica invenció la de les vies fèrries, Magnífica espectacle el que ofereixen! Mireu aquesta màquina que camina, que corre, que vola entre arbres i valls, salvant rius, forant muntanyes i arrossegant enrere seu, com un pes insignificant, alguns cotxes en els quals no van no 10, ni 20, ni 50, ni 100 persones, sinó 200, 500, 1.000, en una paraula, tot un poble. Doncs bé, aquesta màquina, monstre rugidor, que menja carbó, que digereix foc, que beu aigua bullint, els peus de la qual consumeixen el foc i els seus nassos desprenen flames, aquesta màquina, farga ambulant, que és filla del foc i del foc s'alimenta, pot ser detinguda d'humada per un dèbil nen amb només imprimir una volta amb ferro. Confiem-nos a una d'aquestes locomotores i encetem la nostra excursió a la rica i industrial vila de Terrassa. Ens trobem al nord de Terrassa i som a 14 de març de l'any 1856. Al nostre voltant veiem camps i també alguns masos enmig de la comarca del Vallès, encara verge. Allà al fons podem veure el nucli de la ciutat. El campanar del Sant Esperit sobresurt entre les casetes i les esglésies de Sant Pere són a l'altra banda del torrent. Avui la gent ha sortit al carrer. És diumenge i el dia s'ha llevat assolellat. Els terrassencs es, dir es dirigeixen cap on som nosaltres i ha entusiasme a la seva cara. Estan esperant alguna cosa nova. Són diumenge de rams, però els vilatans no es dirigeixen a cap a l'església amb les branques de Llorer i d'Olivera. Pugen cap al nord, per veure arribar el tren, el primer tren que passarà per Terrassa. Són les 10 del matí i ja arriba a l'estació Saragossa, la locomotora de vapor que estrena el recorregut entre Barcelona i Terrassa. Retornem a l'estudi i repassem com va ser possible l'arribada del ferrocarril a Terrassa. La construcció de la línia va durar dos anys i van treballar fins a 500 operaris. És curiós que 200 d'aquests operaris fossin penats. L'enginyer en cap d'aquesta obra va ser Pere Andrés Puigdullers. Aquesta persona va ser el responsable de la línia fins a Saragossa i es va veure obligat a recórrer a material estranger per a la construcció de les vies. Es va importar fusta dels Estats Units i de Rússia. A més, també es va portar fusta als Prineus. I això sí, una bona part de la pedra era de Montjuïc, una muntanya que va ser utilitzada molts i molts anys com a pedrera. Les obres del tram de Montcada Terrassa es van dur a terme l'any 1854. A Sabadell hi va arribar al 1855 i a Terrassa el 56. El cost global del projecte va ser de 6 milions de pessetes de l'època. I no podem parlar de trens i vies sense parlar d'una estació? Doncs sí, de la primera estació del nord no en queda res avui dia. Es van renovar per donar pas a una de més gran i més moderna inaugurada el 1901, que després de patir moltes reformes però conservant l'estructura exterior original, ha arribat als nostres dies. I més de 100 anys després encara la seguim coneixent com l'Estació del Nord.Segueix-nos al blog de Terrassa a terrassa.wordpress.com. Amb el pas dels anys, les necessitats d'una ciutat en creixement es feien evidents. El ferrocarril del nord havia fet possible el desenvolupament de la indústria tèxtil, però la connexió amb la ciutat de Barcelona, sobretot per a les persones, era encara costosa. Ja l'any 1899, l'Ajuntament de Terrassa va començar a fer gestions per fer arribar a la ciutat una nova línia de tren que comuniqués amb Barcelona travessant Rubí i Sant Cugat. Però no va ser fins al 28 de desembre de 1919 que es va inaugurar la línia de la companyia de ferrocarrils de Catalunya, el conegut conegut popularment com a tren de baix, o a l'època, el tramvia elèctric. Tot i així, ja hi havia hagut alguns viatges previs, com diu la premsa de l'època, ho podem llegir al diari La Comarca del Vallès, Hoy han llegado a esta ciudad los primeros viajeros en el tranvía eléctrico de Barcelona a Terrassa. Son estos la junta directiva del Sindicato de Banqueros de Barcelona que han venido a comprobar la construcción de la totalidad de la línea construída con capitales facilitados por dicho sindicato. I això vol dir que prèviament al dia dels Sants Innocents ja estava acabada la via i ja s'havia utilitzat. La inauguració de la via estava programada per abans del dia de Nadal, però no va poder ser així. i van haver alguns retards en els permisos del Ministeri de Foment. A més, la construcció també es va finalitzar a correcuita. Segons un comunicat que fa arribar la companyia dels ferrocarrils a l'Ajuntament de Terrassa, la inauguració oficial tindria lloc el dia 28 a les 11 del matí. Però, finalment, l'arribada del primer tren va ser el mateix dia 28, però a les 6 del matí. Malgrat que ja arribàvem als trens a la Rambla d'Egara, encara mancava una estació i els voltants de l'indret on paraven els trens no estaven prou No hi havia llum i el clavegueram de l'antiga riera del Palau no estava cobert. Així ho constata un poema satíric publicat a la premsa de l'època, anomenat Espatex". I deia així, Igual que una romeria, tothom vol pujar al tramvia. Per Pela i 45, ves qui no va a Barcelona, vas i vens amb poca estona i estalviant molt pistring. És una gran novetat, pulcritut, comoditat, l'higiene per tots cantons. No hi ha pols, volves ni fum. De dia i nit, bona llum, reunint mil condicions. Quin efecte que ve estar els dos pals a enfravelar, estesos maquinalment sobre de la carretera, que serveixen de barrera, privant el pas de la gent. Ara anar a la peadero i alçaran un xubasquero. Puig que el dia que plou s'hi formen tantes pastetes que caminant de puntetes encara un surt com nou. Les obres amb molta pausa van seguint, però queda el causa. Quan estarà llest? mal Matllam, francament, no són pas bromes, que esparrama unes aromes que no són, no, flors del camp. L'arribada a Barcelona aquest dia va ser bona. Un tranquil va preguntar a dos o tres ciutadans. Què teniu per aquí als voltants? Algun estany de No, senyor, és la riera, que hi passa aigua de la higüera. I bo permetran destapat? En aquest pedaç de terra hi acut tota la desferra de quasi mitja ciutat. S'explica doncs la fragància, vostre alcalde? non passància, i els regidors? Res, que txassa. Vaja, doncs no són actius, molt. Si estan buscant pels arxius, com s'ha d'escriure Terrassa? Molt bé, Núria. El nou tramvia va crear una gran expectació dels terrassencs i terrassenques. En un sol dia es van despatxar més de 2.000 bitllets. I fins i tot es van haver d'ordenar que a partir de les 3 de la tarda sortissin els trens cada mitja hora i no cada hora. I no només era un fet important pels viatgers, també pels ciutadans en general, que van voler sentir per primera vegada el tramvia elèctric. Però no hi va haver celebració oficial, com diu el comunicat que es va llegir a l'Ajuntament el 23 de gener de 1920. La companyia ha sentit molt el disgust que ha causat a l'Ajuntament i s'excusa en què, degut a les anormals circumstàncies, no cregui prudent fer una inauguració solemne, i per això no invita l'Ajuntament. I que, per altra part, degut a la precipitació amb què tingué de complimentar els innombrables tràmits finals, s'oblida de participar a l'Ajuntament la inauguració del servei. Tantes presses en la inauguració i en la construcció de la línia van, van tenir conseqüències ben aviat. En el primer mes de servei ja hi havia hagut diverses avaries d'importància. Una situació massa habitual que va donar lloc a crítiques com la següent. El tramvia elèctric, com els encenedors, no falla mai. Els panegiristes d'aquest nou medi de comunicació entre Terrassa i la capital deuen haver sofert una decepció. El tramvia elèctric falla i tal. Ja tenia raó el pagès del compte, que no estava pels moderns sistemes de locomoció. El tramvia li passa com a l'automòbil. Què en traieu, deia el pagès. De la barba de portar 60 cavalls, i si s'en falta un, faien els 59 restants. El tramvia, com dèiem, li passa el mateix, a la línia del nord de trista recordança, quan feia una màquina i que havia el recurs d'enviar-ne una altra. És veritat que aquest recurs no s’empleava gaire i els pobres viatgers havien d'esperar hores i hores. Ahir passaven el mateix els viatgers del tramvia, que més contents que un bailet amb sabates, sortiren del baixador de Terrassa a les 3 de la tarda. Amb penes i treballs arribaran fins a Rubí i allí serien encara si no s'haguessin espavilats, els uns demanant a Terrassa per telèfon un auto, altres una tartana i altres... I aquests en major nombre utilitzen el primitiu medi de comunicació que Déu proporciona pels homes i que, ai, no falla mai si el, si el viatger no té ulls de pui. Més d'un disgust domèstic s'evita, mercès en aquest recurs. Algun corrido que s'havia escapat de Terrassa prometent-se a passar una tarda d'urgia a la capital arriba a casa tot embolsat. «Havia anat a prendre el sol», digui la dona. «És molt higiènic i evita la grip». Diuen que ben entrada la nit tornar a funcionar el tramvia però aquest matí s'ha tornat a entascar i de cap manera volia seguir, ni amunt ni avall. La tarda ha tornat a córrer, només al temps precís perquè s'embarquessin unes quantes víctimes que deuen estar encara aprenent la fresca, que resulta deliciós en aquest temps per a aquests mons de Déu. L'averia, o millor dit, les avaries, doncs sembla que van a parells, és el sortir de l'estació de Sant Cugat, sinó utilitzar més de 300 metres de cable i s'afluixar aquest fins a Terrassa. Res, uns 15 quilòmetres només. Vaja, no diguin, acostumats a viatjar per la línia del nord, això del tramvia resulta estupendo. Preguntin-ho als pobres dels viatgers d'ahir a la tarda i d'avui de matí i tarda. N'estan encantats. El tramvia no falla mai. I després de molts mesos en condicions pèssimes per arribar o sortir de la ciutat i de promeses incomplertes per part de la companyia de ferrocarrils, que s'havia compromès a enllestir una estació el 1920, L'edifici de l'estació s'inaugura el 2 de juliol de 1921, al portal de Sant Roc, després d'enrunar les cases que hi havia entre la Rambla i el carrer de Vinyals, pels carrers de la història. Els carrers de Terrassa són els testimonis de tot allò que Terrassa us explica. Passejant pels carrers de la història, intentarem examinar una mica més els racons del passat de la nostra ciutat. Ho farem amb aquesta secció, pels carrers de la història. Avui, Núria, ens parlaràs del carrer Doctor Pearson, un home sense el qual Terrassa no seria el mateix. Doncs sí, Albert. No sé si us heu passejat mai pel carrer Doctor Pearson, on hi passa poca gent. En l'actualitat, no hi queda ni la botiga d'animals domèstics que distreia el pas per aquest modest carrer del barri de Vallparadís. El terra acabat d'asfaltar i amb el pas de zebra acabat de pintar va acompanyat d'una ranglera d'arbres a banda i banda que serveixen de passadís per endinsar-se al parc de Vallparadís, just a l'entrada que hi ha en aquest carrer Doctor Pearson. Doctor Pearson va ser una persona important per Terrassa i també tota l'àrea metropolitana de Barcelona en general. Va ser el fundador de la Barcelona Atraction Light and Power i també dels ferrocarrils de Catalunya. La companyia es dedicava a la producció i distribució elèctrica i era coneguda popularment amb el nom de la canadenca. Tenia aquest nom, la canadenca, perquè l'empresa era originària del Canadà. En Fred Stirk Pearson, o simplement Dr. Pearson, era enginyer i tenia uns grans dots financers i empresarials. El pas del Dr Pearson per Terrassa és força anecdòtic. Segons explica el llibre Camins de ferro que comuniquen Terrassa, un dels projectes d'estació per al ferrocarril era a la plaça Vella. Ja estava tot preparat i només faltava l'aprovació de l'enginyer. En aquest cas, l'enginyer era en doctor Pearson. El que va passar és que l'estanquera de la plaça Vella va parlar amb, el, amb en Pearson i li va dir «Vostè no s'hi ha fixat, oi? Aquí hi ha un Sant Antoni i allà baix un Sant Roc, que no es, de que no es deixaran treure de casa». En aquest comentari es diu que van riure molt. Durant la Primera Guerra Mundial, abans de la inauguració de la línia de ferrocarril fins a Terrassa, el vaixell en què viatjava va ser bombardejat per un submarí alemany i l’important Dr. Pearson va morir a la catàstrofe. Tornant al tema de l'estació dels Catalans, abans de la seva construcció, hi va haver un fort debat pel lloc on s'havia d'edificar la nova estació. Trobem tres projectes. Un que volia portar el tren fins al cor de la ciutat, la plaça Vella. Un altre que volia situar l'estació a veure al Mercat de la Independència, al carrer Goleta. I un que optava per fer-ho al carrer Vinyals. Com ha explicat la Núria, el projecte de l'estació a la plaça Vella era el preferit, juntament amb el de portar-la fins al carrer Goleta. Aquests projectes, tot i que la companyia dels ferrocarrils ja tenia els terrenys comprats, no van prosperar, i finalment l'estació es va fer entre el carrer de Vinyals, la Rambla i el portal de Sant Roc. L'estació original era molt similar a l'estació del nord que encara es conserva. Era d'inspiració clàssica, amb un cos central ampli amb grans finestrals i dues torres laterals de dos pisos. La façana donava el portal de Sant Roc, i des d'aquí s'accedia a un ampli vestíbul amb serveis de taquilles i oficines. Darrere hi havia una doble endana exterior a la qual s'accedia per una escalinata. No hi havia edificis de magatzem, ja que el tren de baix s'havia concebut pels passatgers i no pas per les mercaderies. A la línia del nord ja es viatjaven moltes més comoditats que en els seus inicis. Els antics carruatges es van anar canviant per altres formes més còmodes, la il·luminació a base d'oli va trobar fórmules més modernes d'aplicació. Quedava per eliminar aquell fum que obligava a tancar les finestres en passar per un túnel. La línia Barcelona-Terrassa inaugurava el servei elèctric l'1 d'abril de 1929. 95.2 Ràdio la Municipal de Terrassa. Si vol començar el dia sabent el que passa, ho pot fer a primera hora. A partir de les 8 del matí, de dilluns a divendres, a la Ràdio Municipal de Terrassa expliquem com es desperta el dia. A primera hora, l'actualitat més propera, els protagonistes, la informació de servei, el trànsit, el temps, els esports, la tertúlia, tot té cabuda en 120 minuts de ràdio. Hola, bon dia, Francesc. El trànsit de moment aquesta hora... Hola, es manté molt bon dia, que... Doncs que la nebulositat tendeix... Mira, de Terrassa ja està pel terra. La nova caixa serà la tercera de Catalunya, de Catalunya en volum d'actius... Primera hora, 20. una cita obligada per estar ben informats i ben acompanyats. Dirigeix i presenta Francesc Novell. Fombolles de creació Baumann Festival de creació audiovisual de Terrassa del 13 al 19 de setembre Més informació a Festivalbauman.com. Terrassa, capital audiovisual Viu el flamen en estat pur una aposta per la música de qualitat, Raïces. Cada dijous a 12 i diumenge de 10 a 11. Paco Plaza ens presenta el programa de flamenc singular. Tot el que envolta aquest estil tan arrelat a la terra. Raïces, el 95.2 Ràdio. Ceno Flamenc. Descobreix sensacions. Els dijous, el Cinema i el Club Catalunya és el Dia de l'Espectador. I a més de comprar l'entrada a un preu reduït de 4 en 20, cada dijous donem 50 vals per menjar un entrepà als establiments del Frankfurt Vallès, al carrer Gabatxons o al portal de Sant Roc. El dijous, Dia de l'Espectador, Cinema i el Club Catalunya. Fem bon cinema i el fem per tu de Terrassa? Sí, en què et puc ajudar? Saps on és el Museu Tèxtil? Sí, home, a Vallparadís, al carrer Salmerón 25, que vas a veure l'exposició d'Espuller. Sí, i m'han dit que tots els primers diumenges de mes és gratuït, i a més hi ha activitats per a tota la família. Ah, doncs mira, jo això no ho sabia. Vine al Museu Tèxtil, et seduirà. Recorda, al carrer Salmerón al costat del parc de Vallparadís. 9.5.2 Ràdio La municipal de Terrassa. Terràcia, la història de Terrassa a la 9.5.2 Ràdio. Ara ens desplacem el 29 de maig de 1994 i ens situem al passeig 22 de juliol. Creuant per un pas de vianants enmig de molts cotxes, complen una ciutat de 160.000 habitants. L'estació del nord, amb gairebé 100 anys d'història, s'alça davant nostra. Però no veiem cap tren. Ara podem caminar per on abans passaven les vies. La ciutat no està partida en dos i els carrers de vora de les antigues vies són ara un gran passeig. No correm el risc de ser atropellats pel tren en creuar la via caminant o pels passos a nivell. I els cotxes tenen espai per aparcar i per circular fins i tot a les hores punta. Avui, dos anys després de les Olimpiades, s'inaugura el soterrament de la línia de la Renfe. Fa uns anys, el 1986, també es va soterrar la línia dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L'estació es va enrunar després d'una forta polèmica i allà on abans s'aixacava es va construir un, un gran edifici sota el qual trobem l'actual estació. Però on hi passaven les vies, ara hi ha un dels principals parcs de la ciutat, el Parc dels Catalans i a la carretera de Montcada no, no hi ha passos a nivell ni perills. Avui som 16 de setembre de 2010. Són les 8 del matí i aquí hi ha molt moviment. A la Rambla d'Ègara entra i surgent gent de l'estació dels Catalans. Uns homes i dones vestits de vermell reparteixen tant sí com no el 20 minuts, l'ADN i el què. Hi ha corredisses per agafar el tren de les 8 i 7 minuts. Els ferrocarrils catalans s'han convertit en una de les artèries principals de comunicació de la ciutat amb la Rodalia. Les tuneladores ja fa setmanes que van acabar de perforar els túnels que travessen la ciutat de sud a nord. El nou metro de Terrassa ja és més a prop i habitat les estacions de Vallparadís i de Can Roca s'uniran a un entramat de dues línies fèrries amb un total de set estacions si se n'acaba construint una camboada. Totes aquestes infraestructures està previst que estiguin en funcionament d'aquí a uns mesos. Però fins aleshores les comunicacions ferroviàries encara tenen mancances a la ciutat de Terrassa. Els ferrocarrils catalans triguen gairebé el mateix que fa 90 anys en arribar a la ciutat de Barcelona. A més, el preu és de 2,95 euros perquè es paguen 3 zones. A diferència de la, de la línia de Sabadell, que en el seu trajecte fins a Barcelona s'inclouen només dues zones i el preu és de 2 euros. amb 10. 85 cèntims més barat. En aquest sentit cal dir que l'Ajuntament de Terrassa va aprovar per unanimitat al ple que es demanés la Generalitat que Terrassa s'inclogués a la zona 2. Ara caldrà esperar una resposta de la Generalitat que de moment no s'ha donat. Un altre dels problemes més denunciats pels terrassencs i terrassenques és la comunicació amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Resulta que per el, per arribar hi cal anar fins a Sant Cugat del Vallès i allà fer transbord a la línia que va cap a Sabadell. D'aquesta manera es converteix en un viatge de gairebé 40 minuts en el cas que coincideixin els horaris d'arribada i sortida en l'estació de Sant Cugat. En canvi, en cotxe, un mitjà poc econòmic per molta gent i encara més pels joves que es desplacen diàriament a l'autònoma, el trajecte acaba sent d'uns 10 minuts, per no parlar ja de la contaminació que provoquen els vehicles de quatre rodes. Un altre cop, comparant amb les comoditats que disposen els joves que van a l'autònoma des de Sabadell, el preu també és superior per als terrassencs, tot i haver de fer les mil per arribar-hi. No es pot negar que l'arribada de les diferents línies de tren a la ciutat van ser molt importants per a Terrassa. El tren, des d'un primer moment, sempre ha estat molt unit a la societat agarenca. Tant és així, que veient al mapa de Terrassa trobem diversos carrers que ens recorden el nostre amic ferrocarril. És el cas del carrer del Nord, que es diu així en referència a la companyia de ferrocarrils del nord d'Espanya que operava antigament la línia. O molt a prop, el carrer dels Ferroviaris. I al sud de la ciutat trobem el carrer del tren de baix, per fins fa uns anys, abans del soterrament, hi passava el ferrocarril. I no podem oblidar-nos del parc dels catalans, l'altra forma tradicional d'anomenar el que fa 80 anys va arribar a Terrassa sota el nom de tramvia elèctric. A més, de la Rambla de Gara, cantonada amb Galileu, a l'alçada del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, hi ha un monument amb el qual un bon nombre de terrassencs tenim guardada una foto de quan érem nens, una antiga locomotora de vapor. I aquí hem parlat del tren, del nord, dels catalans... Però Terrassa encara hi ha un altre camí de ferro, el Tranet de Vallparadís. El Trenet es va inaugurar l'any 1996 i està gestionat pel Club Ferroviari de Terrassa. Per les seves vies podem veure rèpliques de locomotores reals a escala i visitar d'una manera diferent el parc de Vallparadís. Ho recomanem a totes les famílies. I si us heu quedat amb ganes de saber més de la història del tren a Terrassa, us adrecem a fer un tomb per la Biblioteca Central, on hi trobareu dos petits llibres, un titulat «Camins de ferro que, comuni que comuniquen Terrassa», del 1980, de Núria Villers i Elvira López, i un altre editat per l'Ajuntament pel 150è aniversari de l'arribada del tren, «150 anys del ferrocarril a Terrassa», s'anomena. I sobretot, guardat sota clau a les vitrines, però també consultable, un tresor del 1858. La guia de Barcelona a Terrassa per el ferrocarril, de Víctor Balaguer. Tonem extret el fragment que hem adaptat al començament del programa? I fins aquí el programa d'avui. Ara hem de marxar perquè, si no, el tren se'ns escapa. Rebeu la salutació del Jordi Rueda, de la Núria. Núria, bona Adéu tarda. Siau. Ens retrobem la setmana vinent amb més històries de la ciutat de Terrassa. Us ha parlat Albert Prieto. Bona tarda.